Najkoji sanja ono što ne voli, neka učini sljedeće. Neka pljucne tri puta na lijevu stranu ili puhne. Neka traži Allahovu zaštitu od šeitana izla zla onog što je sanjao. Utječim se Allahu od prokletog šeitana. Auzubillah imine šeitani rođim tri puta. Neka ne priča o tome nikome i neka se okrene na drugu stranu. Neka ustane klanjati. كنت دور نبيت النماز اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي في ما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزل من وليت ولا يعز من عاديك تباركت ربنا وتعاليت الله قومي me među one koje si već uputio oprosti mi sonima kojima si već oprostio preuzmi odgovornost nadamnom sonima nad kojima si je već preuzeo i podaj mi bereket u onom s čime si me obskrbio sačuvaj me od zla onoga što si već propisao jer ti propisuješ stvari a tebi se ne propisuje. Ne ponižava se onaj čiji si ti zaštitnik, niti će postići dostojanstvo onaj čiji si ti neprijatelj. Neka si blagoslovljen i uzvišen gospodaru naš. Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakatik wa bi muafatik min ukubatik wa a'udhu bi kamink la uhsitana an alajik Ante kama afneyta ala nafsik Allahu moj utječem se tvojim zadovoljstvom od tvoje srđbe tvojim izbavljenjem od tvoje kazne utječem se tobom od tebe ne izbrojivaj zahvala prema tebi ti si onakav kakvim si sam sebe pohvalio Allahumma i ja ka na abud wala ka nusalli wa nasjud wa nasa wa nahvid narju rahmatak Allahumma عذابك إن wa nastagfirut wa nusni' alajka نستعينك wa la nakfuru't الخير nu'minu نكفرك wa nakhba'u lek wa nakhla'u men yakfuru't Allahumma inna nasta'inuka wa nastagfirut wa nusni' I tebi služimo. Nadamo se tvojoj milosti, a bojimo se tvoje kazne. Zaista će tvoja kazna stići nevjenike. Allahu moj, tražimo pomoć od tebe i molimo te za oprost. Zahvaljujemo ti na dobru i nismo oni koji ne vjeruju u tebe. Vjerujemo u tebe, pokoravamo ti se, a odričemo se onih koji te ne vjeruju zikr poslje vitr namasa. Aleyhi Salam je učio na vitrima sureta Sebi hisme Rabbike l-e'la Qul ya ejuhel kafirun i Qul huvallahu ahad Kad bi selam, rekao bi Subhanal meliki quddus Slava presvetom vladaru To bi ponovio tri puta Rabbil melaiikati var ruh Gospodaru meleka i Gibrila Treći put bi to rekao povišenim i odtegnutim glasom. Zikr za vrijeme brige i duge. Allahumma inni abduk abnu abdik, i abnu amatik, nasijeti bijedik, madun fija hukmuk, adlun fija qadaok, asaluka bi kulli sman huvalak, sammejta bihi nafsek, أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الله مرحبا أنا تفاق سين تفاقا و تفاقا Moj život je u tvojoj ruci Moja prošlost je tvoja presuda Pravedna je tvoja odreba prema meni Molim te svakim imenom Kojim si sebe nazvao Ili koje si objavio u tvojoj knjizi Ili kojem si podučio nekogo tvojih stvorenja Ili koje si za sebe uzeo u gajb znanju Učini Kur'an prolječen mojega srca Svjetlom moji grudi Odstrani moju tugu i otkloni moju brigu Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzni wal-ajzi wal-kasali se od brige tuge nemoći lijenosti škrtosti kukavičluka od tereta duga u vlast ljudima zikir u slučaju nevolje la ilaha illa allahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim nema drugog božanstva osim uzvišenog i blagog allaha Nema drugog božanstva osim Allaha, gospodara uzvišenog arša. Nema božanstva osim Allaha, gospodara nebesa i zemlje i gospodara plemenitog arša. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ayn. Wa aslih li shani kullahu. La ilahe illa ant. Uzdam se u tvoju milost. Ne prepuštaj me samom sebi, ni zatreptaj oka. Popravi moje stanje. Nema drugog božanstva osim tebe. La ilaha illa ente subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nema drugog božanstva osim tebe. Slava tebi. Ja sam sam sebi nepravdučinio. Allah. Allahou Rabbi la ushriku bihi shay'an Allahou Allahou gospodaru moj ništa ne smatram tebi ravnim dova prilikom suseta s neprijateljem ili vladarem Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'uduka min shururihim moj Mi uzimamo tebe za zaštitnika i utječemo ti se od njihova zla. Allahu moj, ti si moj oslonac. Ti si moj pomagač. S tobom koračam u borbi. S tobom pobjeđujem i u tvoju pomoć se borim dovoljan nam je Allah divan li je on zaštitnik Dova za onoga koga spopadne sumnja u imanu traži se utočište kod Allaha riječima utječim se Allahu od prokletog šeitana tako će doći kraj onome u šta se sumnja treba proučiti Ja vjerujem u Allaha i njegove poslanike Treba pručiti Allahove uzvišene riči On je prvi i posljednji On je javni i tajni On poznaje svaku stvar Dova za izmirenje duga Allahumma kvini bi halalika an haramik wa agnini bi fadlika amman sivak Allahu moj, zaštiti me tvojim halalom od tvojog harama i obogati me tvojim dobrom kako ne bih bio potreban nikog osim tebe Allahumma inni a'udu bi ka min alhamni wal hazan wal ajzi wal Allahu moj, utječem ti se od brige, tuge, nemoći, lijenosti, škrtosti, kukavičuka, od tereta duga i od toga da padnem pod vlast ljudi. Dova protiv vesvesa, zlih misli, u namazu i učenju Kur'ana. Prenosi se od Osmana ibnul Asa radijallahu anhu da je rekao Poslaniče, šeitan se isprijeći između mene i mog namaza ili mog učenja tako da mi to obrka Poslanič mu odgovori To je šeitan koji se zove Hinzeb Kad ga osjetiš, zatraži pomoć od Allaha protiv njega riječima Utječem se Allahu od prokletog šeitana I pljuni na lijevu stranu tri puta. za onog ko zapadne u teško stanje. Allahumma la sahla illa ma ja'altehu sahla. Wa anta te ja'alul hazma i da'aši'ta sahla. Allahu moj, lahko je samo ono što si učinio lahkim. A ako hoćeš, ti možeš i teškoću i tugu učiniti lahko. Šta će uraditi i reći onaj ko učini grih? Rekao je Allah u poslanik, alih selam. Allah će oprostiti svakom svom robu koji nakon što pogriješi uzme abdest po propisu, ustane, klanja dva rekata i zamoli Allaha za oprost. Dova koja odbija šeitana i njegovo navođenje na zlo. Tražiti utočište kod Allaha od šeitana učenjemu. Eza, zikrovi propisani Kur'anom i sunnetom i učenje Kur'ana. Dova kad se zapadne u ono čime se nije zadovoljno ili kad se duhovno klone. Jak vjernik bolji je i draži Allahu uzvišenom od slabog vjernika, a u oba dvojcima dobra. Žudi za onim što će ti pomoći i traži pomoć od Allaha uzvišenom. Nema malaksaj ako te nešto pogodi nemoj reći eh, da sam uradio to i to nego reci Allah je tako odredio i on čini šta hoće jer riječi da sam otvaraju vrata šeitanu zaista se uzvišeni Allah rasrdi na nemar nogi paničara ti treba da budeš razborit Pa nešto obuzme, reci Dovoljan je Allah, divan je on zaštitnik. Dova za zaštitu djece. Od Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi se Resula, alihi selam, molio je zaštitu za Hasana i Huseina sljedećim riječima Utječen se Allahovim potpunim riječima da ih od svakog šeitana izla onog što gmiže te od svakog zabidnog oka dola za bolesnika Resulullah alaihi salam bi dok bi ulazio bolesniku da ga obiđe rekao Lada se Tahurun inša Ne boj se Bićeš čist od grijeha Ako Bog da Koji god musliman posjeti bolesnika Kome nije kucno smrtni čas I kaže sedam puta Asiru Allahe l-azima azim Ajja Molim uzvišenog Allaha Gospodara uzvišenog arša Da te izliči Bolesnik će ozdra. Vrijednost posjete bolesniku. Prenosi se da je Alija ibn Ebu Talib, radi Allahu anhu, rekao Čuo sam Resulullaha, ali selam, kako je kazao Ljudi koji obilaze svoga brata, muslimana, hodaju po džennetskim vočnjacima dok ne sjednu. Kad sjednu, prekrije ih Allahova milost. Ako to urade ujutro, 70.000 meleka donosi salavat na njih, dok ne smrkne. A ako to urade uvečer, blagosiljaj 70.000 meleka dok nesvane. Dova bolesnika koji je izgubio nadu u život. Agfirli, warhanni, wa al Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se i sastavi me s najvećim prijateljem. Prenosi se od Aiše radijallahu anha da je rekla Resulah, ali ih selam, bi zaronio ruke u vodu, potrao njima svoje lice i rekao La ilaha illallah Smrtne muke su u istinu teške La ilaha illallahu vallahu akbar La ilaha illallahu vahdah La ilaha illallahu vahdahu la sharike La ilaha illa Allahu lahu al-mulku wa lahu al-hamd. La ilaha illa Allahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nema drugog božanstva osim Allaha. Allah je najveći. Nema drugog božanstva osim Allaha. On je jedini. Nema drugog božanstva osim Allaha on je jedini i nema saučesnika nema drugog božanstva osim Allaha njemu pripadaju vlast i hvala nema drugog božanstva osim Allaha nema ni snage, ni moći osim s Allahom podsjećanje čovjeka koji je na samrti da izgovori šehadet kome zadnje riječi budu la ilaha ila Nema drugog božanstva osim Allaha, učiće će u džennet. Dova onoga koga pogodi nesreća. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa hlifli kajram minha. Mi Allahovi i njemu se vraćamo. Allahu moj, nagradi me u mojoj nesreći i daj da izani dođe dobro doba prilikom sklapanja očiju mejitu Allahumma ghfir li ispomeni ti njegovo ime warfa darajatahu fil mahdiyin wakhlifhu fi aqbihi fil ghabirin Oprosti i podini njegovu deređu na stepen onih koji su na pravom putu. Podari mu dostojnog nasljednika. Oprosti i nama i njemu. O gospodaru svjetova. Rasprostrani mu kabur i učini ga svijetli. Dova medjitu na dženazi namazu. Allahumma gfir lahu varham. Wa afihi vaafu anhu. وأكرم مزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة Wa aizhu min azaabil qabri wa azaabil nara Allahu moj Oprosti mu Smiluj mu se i sačuvaj ga Oprosti mu i učini mu prijatnim njegovo boravište Rastrostranimo kapiju Očisti ga vodom, snijegom i ledom Očisti ga od grijeha Kao što se čisti bijela odjeća od prljavštine Zamijeni njegovu kuću boljom Njegovu porodicu boljom njegovu ženu boljom uvedi ga u džennet i sačuvaj ga od patnje u kaburu i patnje u vatri allahumma firli hayyina wa mitna wa shahidina wa ghaidina wa, wa, kabirina, wa, wa allahumma man ahyaytuhu minna fa ahlihi ala al ومن توفيته منا فتوفهوا على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تدلنا بعد الله мой oprosti našim živim i mrtvim prisutnim i odsutnim našim mladim i starim našim muškacima i ženama الله koga poživiš od nas poživi ga kao muslimana Ako ga usmrtiš, usmrti ga sa imanom. Allahu moj, ne zabranjuj nam njegovu nagradu i nemoj da padnijemo u zavludu poslije njega. Inna... Ispomenuti njegovo ime. Fidim matik, vahabli dživarik, fakihi min fitnatil qabri va azabin naru, va anta ahlu vafa i valhaq, faghfir ljahu varhamu, Allahum moji, taj i taj je pod tvojom zaštitom, u tvojoj blizini. Spasi ga od kaburskih smutnji patnji u vatri, jer si ti najsigurniji jamac i vječna istina. Oprosti mu i smiluj se. Zaista ti opraštaš i milosti si. Allahum moji, Potreban sam tvojoj milosti, a ti si bogat njegovom kaznom. Ako je bio dobar, povećaj mu njegove dobre radnje, a ako je tvoj Gospode, sin moj Gospode, molim te za tvoju milost. Nije potrebno da ga kažnёшь. Ako je učinio dobra radnje, povećaj mu ih. Ako je griješio, oprostimo. Dova na dženazi namazu malom djetetu. Poslije dove za oprost, prouči se. Allahumma Ćađalhu ja faratan wa zuhran li validey wa šafi'an muđaba Allahumma sakil bihi mawazinahuma wa aadun bihi ujurahuma wa alhiqhu bi salihil mu'menin wa Ćađalhu ja fi kefalati Ibrahīm Allahu moj, učini ga dobitkom i zalikom roditeljima njegovim. Učini ga zagovornikom kome će se uslišati. Allahu moj, otežaj njime vage roditelja njegovih i zbog njega povećaj njihova dobra djela. Pridruži ga dobrim vjernicima i stavi ga pod okrilje Ibrahim a.s. svojom milošću Spasi ga od džehennemske patnje. Hasan je na dženazi djetetu učio fatihu i dovu. Allahumma Č'alhu lana faratan wa salafan wa ajra. Allahu moj, učini ga našim napredkom, našim prethodnikom i nagradom. Dova sa učešća. Inna lillahi ma ahad, walahu ma a'ta. وكل شيء عندهم باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب الله ويعلم ما استوى نيجovo je ono što daje sve je kod njega do određenog roka zato se strpi i nadaj se nagradi a dobro je da se kaže rahamallahu ajrak wa ahsana azak wa ghafara limaytik neka ti allah poveća nagradu Olakša žalost i oprosti tvome umrlo. Dova pri spuštanju mejita u kabur. Bismillah wa ala sunnati rasulillah. Wima Allah i po sunnati rasulullah. Dova posle zakopavanja mejita. Resulallah alayhi salam bi kad bi se završilo zakopavanje mrtvaca, stao iznad mezara i rekao: Allahumma ighfir Allahumma sebit Molite zaoprost vašem bratu I molite da bude čvrst Jer njega sada ispituju Dova koja se uči prilikom posjetem je za lucima Assalamu alaikum ahla dijeri min al mu'minina wal muslimin Wa inna inša Allahu bikum nahiqun As'alu As Allaha lana wa lakumu l'afija Assalamu alaikum vama, stanovnitima ovog mezaruka. mu'minima i muslimanima. Mićemo vam se, ako Allah da, priključiti, pa molimo Allaha da oprosti i vama i nama. Dova kad puše vjetar. Allahumma imi as'aluka sejraha wa a'udu bi kemi šerja. Allahu moj, molim te za dobro u njemu, a se o zla u njemu. Allahumma inni as'aluka kajraha wa kajra ma fiha wa kajra ma ursilat bih wa auzubike min šerriha wa šerri ma fiha wa šerri ma ursilat bih Allahu molim te za dobro njegovo za dobro onog što je u njemu i za dobro u onome što ti šalješ s njim a se od njegova zla od zla onog što je u njemu i od zla onog što ti šalješ s njim. Dova kad grmi Abdullah ibn Zubeir, radi Allah vanhu, čuši grom, prekinuo je svaki razgovor i rekao Subhana alladhi yusebbihur ra'adu bi hamdihi wal malaiikatu min hifateh. Slava onome koga grom veličaj hvali A i meleki I straha prema njemo Neke od dova za kišu Allahumma aspina gajtam mugijtam marijan marija, marija. Nafi'an gajra bar Ađilan gajra ađil Allahu moj Daj da padne obilna kiša Prijadna. I plodonosna Da bude korisna, a neštetna Brzo, bez odlaganja Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna Allahu moj Daj da padne kiša Daj da padne kiša Daj da padne kiša Allahumma sti' ibadak Vabaha imak Vajnšur rahmatak Allahum moj Napoj svoje robove Napoj životinje svoje Rasprostri svoju milos I oživi mrtvu zemlju svoju Dova kad pada kiša Allahum masriji nafi'a Allahum moj Molim te za obilnu i korisnu kišu Dova poslije kiše mutirna bi fadlillahi wa rahmete kiša je pala zahvaljujući Allahovoj dobroti i njegovoj milosti dova za prestana kiše Allahumma havalejna vala alejna Allahumma ala l'akami al v'zirabi v'butuni l'audijati v'manabiti šeđar Allahummoj oko nas je, Allahu moj, na brežujke je i na visoravni, na doline i rastinje. Dova kad se vidi mlađak. Allahu akbar. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman, was salamati wal islam, wat taufiqi lima tuhibdu rabdana wa tarba, rabbuna wa rabbuk Allah. Allah je najveći, Allahu naš. Neka ovaj mjesec bude mjesec naše sigurnosti, mjesec našeg imana, našeg spasa i našeg islama. Daj da u njemu zavrijedimo tvoju ljubav i tvoje zadovoljstvo. Naš i tvoj gospodarje. Allah. Dova postača prilikom iftara. ja he baghama wa tilati al uruq wa neka želje nestane neka se žile natope neka se nagrada učvrsti ako Allah da Abdullah ibn Amr ibn el As radijallahu anhu prenosi Rasulullah alejhi selam je rekao neće se odbiti doba postača kad se iftari Ibn Abi Mulajka kaže Čuo sam Abdullaha ibn Amra je rekao kad se ihtario Allahumma inni as'aluke bi rahmatika Allati wasi'at kulla šeji'in an tagfira li Allahu moj, molim te tvojo milošću koja sve obuhvata, da mi oprostiš Zikr prije jela Kada neko od vas jedineka kaže Bismillah U ime Allaha Ako je to zaboravio reći na početku jela, neka kaže kad se sjeti u ime Allaha i na početku i na kraju jela. Koga Allah nahrani neka kaže lana fi, wa Allahu moj podari nam beričet u jelu. I ne hrani nas još boljom hranom Koga Allah napoji mlijekom Neka kaže Allahumma balik lana fi Vazid na min Allahu mor Daj nam veriče tu njemu I povećaj nam opskrbu njime Dova nakon jela Alhamdulillahi at'amani Hada wa مل غير حول مني ولا قوه حمدا لله الذي معي او بما hranio i koji me obskrbljuje bez imalo mog učešća i snage pritome alhamdulillah hamdan katiran tayiban mudarakan fi ghayra makthin wala mudda wala mustaghlan alah rabbana Hvala Allahu mnogobrojnom, lijepom i blagoslovinom zahvalom koja se ne može iskazati. On nije potreban, on je naš gospodar. Dova gosta domaćinu poslije jela. Allahumma darik lahum fima razakta waghfir lahum varham hum. moj, blagoslovi ih u onom čime si obskrbio. Oprosti im i smiluj se. Dova onom ko napoji ili poželi napojiti nekog. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Allahumoj, je nahrani nahranio i napoj onog ko je mene napojio. Dova ukucani ma posle iftara. Afṭara 'indakum aṣ-ṣā'imūn wa akala ṭa'āmakum al-abrār. I vtarili su se kod vas postači Vašu hranu jeli dobri ljudi I neka vas meleki blagosidjaju U svojim salavatima Dova postača Koji prisustuje jelu A još se ni omrsio Kad je neko od vas pozvan Neka se odazove Ako posti nek uči dove A ako ne posti nek jede. Dova kad se vide rani plodovi. Allahumma barik lana fi thamarina. Wa barik lana fi madinatina. Wa barik lana fi sa'ina. podari nam bericet plodovima. daj bericet naselju. daj nam blagoslov u našim mjerama. Dova pri kihanjem. Kad neko od vas kihne, treba da kaže Alhamdulillah Hvala Allahu Njegov prijatelj ili brat koji ga čuje treba da kaže Jarhamu Allah ti se smilovao Na što će onaj koji je kihnuo reći Jahdikumu Allahu balakum Neka vas Allah poputi i poboljša vaše stanje Dova za mladoženju Neka te Allah blagoslovi i usreći i neka vas oboje sastavi u dobru. Dova mladoženje za sebe i dova pri kupovanju kakve životinje. Kad se neko od vas oženi ili kad kupi roba, neka kaže... Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra maa jebaltaha alaih Wa a'udu bika mi wa šerri maa jebaltaha alaih Allahu moj, molim te za njihovo dobro I za dobro u onome u čemu su po prirodi skloni A utječem se od njihova zla izla onog u čemu su po prirodi skloni Ako se kupuje deva, treba je uzjeti za grbu greč isto. Dova pri espolnog odnosu. Bismillah. Allahumma jannibnash-shaytana wajannibish-shaytana ma razaqtana. Ujma laha Allahu. Otkloni šejtana od nas i otkloni ga od onog čime nas opskrbljuješ. Dova prilikom srčja اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Утичем се Аллах од проклетог шајтана. Дова кад угледамо несречника, онога кој је у великом искушењу. الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به على كثير من من خلقه تفضيلا. Хвала Аллаху који ме i kojim je dao prednost nad mnogima koje je stvorio. Šta se kaže na međusu, na silu? Prenosi se od Ibn Omera radijallahu anhu da je rekao Prebrojao sam da je Resulullah alaihi salam na jednom skupu prije nego što je ustao stotinu puta rekao Gospodaru oprosti mi i primi moje pokajanje ti si onaj koji prašta i koji prima pokajanje dova za oprost grijeha stečenih nasijev subhanaka Allahumma wa bihamdak ašhedu an la ilaha ila ant astagfiruka wa atubu ilijik Allahum moj i hvala Sjedočim da nema drugog božanstva osim tebe Molim te za oprost I kajim se Dova kojom se završavaju Svi skupovi sila A iša radi Allah Anha je rekla Resula alaihi selam je svako sjedenje U društvu, učenje Kur'ana I klanjanje namaza Završavao istim riječima Upitala sam ga Poslaniče, primijetila sam Da svako sjedenje u društvu Učenje Kur'ana i klanjanje namaza završava šistim riječima. Kakva je mudrost toga? Alehi Salam je odgovorio. Vlago onom ko govorio dobro. Tim riječima stavi mu se pečat na njegovo dobro. Ako je govorio ružan govor, bit će mu oprošteno ako izgovori. Subhanak Allahumma wa bihamdak. Ašhedu Allah ilaha ila anta. Slava ti i hvala Nema drugog božanstva osim tebe Molim te za oprost I kajem ti se Dova onome ko ti kaže Neka ti Allah oprosti Abdullah ibn Serđes rekao je Otišao sam Resulullahu I jeo sam kod njega Na kraju sam rekao Neka ti Allah oprosti A On je rekao I tebi